якого навіть попи називали сатаною. Наковтався там зла, та й почав вихом копати своє поле. Ох, ці недалекі озлоблені копачі! Що ж робити з тобою, з найкращим головою в районі? Ви думаєте, я знаю, голова зовсім одуріла. Легко було моїй відні казати, тримайся розуму і плуга. Та інколи розум і плуг не тримають нас... «На жаль», – діденко заходив по кімнаті. «Що ж я тобі можу порадити? Що можу зробити для тебе? Що? Бо я теж не маю великої влади. Колись ти мені казав, нам час не дав легкої долі. Пам'ятаєш? Пам'ятаю», – похніпився Данило. «І це очевидно правда» поки час не дає легкої долі. Та хоч би яка доля випала тобі, хоч би які випробування лягли на твої дні, ти маєш бути людиною. Навіть у найтяжчу хвилину, коли вже все покидає нас, ми маємо лишатися зі своїм Євшан Зільнем, з безмір'єм любові до батьківщини, а вона нас не забуде це кажу тобі, як людина віруюча, як більшовики твій друг, що, певне, не дуже зуміє тепер захистити тебе. Розумієш? Думаю. Той думай, що воно й до чого. Карайся своїми болями, а лишатися маєш сином. Це про велике і високий, думаючи. А тепер пробуденний. Звичай свої жалі, як мужчина. І поки що ставаю мене садівником. Переходю курінь, що стоїть посеред саду, та й уродуй. А далі стане видніше. Я вірю в це. Бо вірю в розум людський. У розум часу. Згоден? Спасибі. На него з вдячністю глянув підутемнені повіки, за якими стояла велика печаль. Не страшно вам із таким елементом? Не так страшно, як незручно. По руках і простягнув човник руки. І ще раз спасибі. Пасіка, є у вашому саду? запитав Данило, забуваючи і не забуваючи своє. Студіть невелика. Отаке то голубе Хай наш сад обереже тебе від недоброго ока. Роботи ж у ньому ой як багато. Хіба мене колись лякала робота? Це я знаю. Вечеряв? Ні. Повечеряємо холодною імбиченою і поведу тебе в курінь. Там є сіно, ковдра, подушка. Не знаю, Максиму Петровичу, як і дякувати вам. Обійдемось без цього. Ми ж радянські люди. Радянські. Невже ти думаєш, анонімка чи нашиптування зможе зробити нас дрібнішими? Чуєш? Чую. Здалеку заспівали півні, а в саду сполоханого звалася дівчина. Ой, уже півні співають. Біжу, біжу. А ви ще вони, от капосна птиця. Ну, ще капелиночку постій. Знаю твою капелиночку. Прощавай, біжу. Я тебе на руках донесу. От для чого потрібні руки людині. Підбадюруючи Данива, посміхнувся Діденко. Над севим татарським бродом за якихось пару тижнів зацвіла під сніжником нова хата-білянка. Влітку дій щось дрімотливе, шепоче злидащіла хвиля черед. Восени з полоханим дзвоном озиваються припнуті човни, а взимку в деревинах потріскує, чи дідом покректує мороз,